Буці міські дачники Це край, звідки дме теплий вітер Що приносить відлигу В найлютіші морози І якщо мати Мерзлякувато грюкнувши хатніми дверима З надією в голосі Скаже ввечері Вітер з города Ти, тулячись до вихолодаючого комена Напевно знаєш Що завтра сіверець Не пронизуватиме нас крізь твою гуфайчину І завтра ліпитимуться сніжки і на великій перерві клас на клас піде війною, а після школи ти допізно ковзатимеш згори, підмостивши до близьку вишрахтовану бляху. Ерій – це країна морозива в крихких, хрускотливих відерцях, які обгризаєш на чешкірку груші, аби потім надовше лишився в роті смак солодкого, закрижавілого молока».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 і про яке так гарно пишеться в книгах. Країна молочних рік і медових берегів. Ерій це країна твого майбутнього. Радісно та щасливо, як і належало справжньому школяреві, ступав я в повикладених плитками шоколаду хідниках до своєї нової школи. Шоколад розімлілий від все ще гарячого серпневого сонця,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 тковану білими кучматими хмарами. А я гнатимусь, і не наздожену. Але поки що школа трималася землі, і біля білясто прозорий, ледь підсинений чорнилом дзвін, бо ваніли на шкільнім дворі зеленоголові тополі. Я ступив на ганок, і школа гойднулася піді мною, як гойдається човен. Проте я ледь заважив те погойдування, я подумки підбирав слова, з якими звернувся до директора, подаючи йому документи і заяву. Шановний товаришу-директор, скажу я йому, я розумію, що класи вашої школи переповнені, і приймаєте ви мене на навчального року лише через те, що вас просив за мене мій дядько Денис, з яким витягали по руських фронтових дорогах гармату 45, -ку. я все це знаю.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 Я зберу металобрухт з усієї Солом'янки, і школа обов'язково вийде на перше місце в Ерії. Я вже нагледів на Солом'янці аж три іржаві німецькі танки, що слугують солом'янським псам забудки. А на дулах їхніх гармат солом'янські жінки сушать білизну. А на гусеницях сіють цибулю, що виростає геть синя. А ще я міг би взяти шефство над телям.